О цих словах Максимові стало недобре, і стан тільки погіршився, коли він помітив, із яким задоволенням Марсель дивиться на бальні танці, і з якою не менш помітною втіхою мер міста та його сестра дивляться на задоволеного бальними танцями місцевих школярів сина американського мільйонера. Ось обід, накритий у їдальні школи номер 2. Всі сидять засунутими і встеленими скатертиною столами, тепер пляшки коняку перемішані з горільчанами. Ось вечір у міському парку. Вся компанія вже впевнено перебої в середній стадії алкогольного сп'яніння, так і невідомо, хто запропонував гостям поїхати сюди і покласти всі подаровані протягом дня квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, але ініціатива була дружно підхоплена. Тут таки, біля пам'ятника, швиденько випили ще по одній. Цей момент Максим закарбував, бо саме тоді вдруге побачив її. Оксана Чортів, донька міського голови, впевнено обнімала за талію Марселя, сина американського мільйонера. І охоче фотографувалося з ним як на колективних знімках, так і в індивідуальному порядку. Той не особливо заперечував, пригортаючи грудасту білявку за плечі. Це, як той казав, наш головний спонсор, нетверезо заявив міський голова, обнімаючи за плечі товстого дядька, якому кроватка пасувала ще менше, ніж самому чортіву. Все це відбувалося пізно ввечері в невеличкому приміському ресторанчику «Тин», який дійсно був огороджений по периметру справжнім Тином. Тут Максим оговтався остаточно і тепер перестав фіксувати довколишній світ фрагментарно, зосередившись нарешті на цілісному сприйнятті довкілля. До речі, саме в цей момент Зубок повідомив, Ресторан тин міститься на приватній території, і коли поважні гості заходять сюди, а господар більше нікого не чекає, крізь тин пропускається електричний струм. Тату, тепер уже так не кажуть, делікатно поправила батька Оксана. О, ну, доцю вже звиняй, забув. Значить, нехай це буде не наш головний спонсор. А меценат нашого ліцею, він далі обіймав товстуна, широкої душі людина, Василь Макуха, головний тут у нас по різних залізобетонних конструкціях, у нього все таке міцне, як залізо і бетон. При цих словах чортів стиснув руку в кулак, демонструючи, наскільки в бізнесмена Макухи все міцне. А це значить... «Марсель у нас, колега твій, Васю, американський бізнесмен». Це батько в нього спробував пояснити Боженко. «Ну, чого ти, Грицьку перебуваєш, оце старших?» Перервав його мер. «Знаєш, як той казав, який батько, такий син. Батько, значить, мільйонер, ну і син, значить, такий. Мовчи мені!» Відпустивши макуху, міський голова тут же обійняв іншого чоловіка. Цей не був товстуном, у нього просто випирало пустце на тлі загалом міцненької козацької статури. А це в нас, значить, міністр оборони. Отак. Знайомся Марселю. Це наш воєнком. Воєнний комісар. Цілий полковник, як той казав. Аніфанов Михайло Сергійович. А це ось, поки відбувалося чергове представлення сина американського мільйонера місцевій еліті, Максим стривожено прошепотів до Миколи. «Ми не того? Не переграємо?» «Спокійно, селяни!» Стан сп'яніння додав Зубкові куражу. «Бачиш, у людей свято, до них політики і американці приїхали». Оно, Боженко цвіте і пахне, бо всі бачать, які в нього друзі в Києві і в Америці. Справді, Боженко видавався абсолютно щасливим. Він ходив за мером, наче прив'язаний, і постійно крутився під ногами в його доньки Оксани. Вона ні на крок не відставала від Марселя, якого, у свою чергу, ані на крок не відпускав від себе її батько. Сам Марсель. Галантно тримав Оксану Чортів по-під руку. Тим часом мер обіцяв і відрекомендовував наступного. «А це у нас моя міліція мене береже. Начальник міліції Гліб Жеглов». правда, Гліб Жеглов?» – здивувався Бабкін. «Це я так із ним жартую», – пояснив мер. Звуть його справді Гліб Георгійович, тільки не жеглов, а товкач. Він зробив наголос на останньому складі прізвища. Начальник міліції, привітавшись з усіма гостями по колу, назвався кожному, наголошуючи навпаки, на першому складі свого прізвища товкач, товкач, товкач. Між іншим, коли треба, чорта в ступі під землею знайде. Сам. Мер багатозначно підніс пальці догори і коротко обійнявся ще з одним чоловіком. А це ось наш, як той казав, сьогоднішній господар, рекало Антон Антонович. Це і весь тин і все, що під тином його. Він чесно сплачує податки, правда, Георгійочу? Треба в податківців питать. Коротко відповів начальник міліції «А чого питать?» Чортів ляснув Рикалова по плечу. «Раз працює, значить платить». Власник ресторану «Тин» зовсім нагадував кримінального авторитета десятирічної давнини, яких дуже часто грає в російських серіалах актор Ігор Ліфанов. Зубок, ніби прочитав Максимові думки, промовив тихо. «Це наш головний бандит». Тільки він уже давно не бандит, колись кіоски в місті контролював, потім міський базар у карти виграв. Ну, тепер ось контролює, крім базару, кілька ресторацій і сауни. І всі вони відкрито дружать? Мер, воїнком, головний мент, колишній бандит, а чого ти дивуєшся? Не воювати ж їм. В одному місті живуть, одну справу роблять. Знаєш, як Товкач начальником міліції став? Приятелі зупинилися, аби трошки відстати від гурту. Значить, Товкач замом міліції був. А колишній начальник міліції почав забагато хотіти від Антона. Антон ясно платив, тільки начальник у якийсь момент зажерся. Ну, рекалував. Одного разу тому начальнику хабара зеленого заслав, а потім з його ж подачі ті, кому треба, про це дізналися. «Підстава?» – уточнив Бойко. «Класична!» Голос Колі звучав гордо. «Зловили колишнього начальника на гарячому, тільки чомусь не посадили».